njësë allo në madhruar që të një falë më katë tonë dhe të përmirësën gjendjen tonë, të njëpë sukses në përmirësimin e veteve tonë dhe të në falë për atë që mbetet pa u plëcuar si duhet në qovëse vdekja në përfrim Befas. Amin, amin. Uh, Lën ndërruar, e kam përmendit dhe maherët në disa raste se njëri u është një kryes të të komplekse dhe si i tjilë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 i rezistan në më të madhe gjërave që nuk jam pjesë e ti. I më bëron në më të madhe ato që është mësuar tjetër të me të. Edhe në qofës janë në ndëmë shë për ta. Për ndaj e ke pa për shambull në qofës e në dhomën e, e ndajas ku të rrënë, apo në dhomën e gjumën, në murë ke një orë. Pa. Dhe ajo orë ato që në rrënë për plët dhe dhvita. Dhe gjithë mund të i shikan, shikanë, shikanë orën. Apo. Dhe në më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 Atëra, e japë një shije të rajshme që njerë i duke të shishme dhe këndshme dhe fështirë hi këdur pëjsoj. Dhe gjithë këtë prezim që e bëra japë të kuptohet se uh, nuk ka mundësi me një detyrë një avore, nuk ka mm. mundësi me një përpjekje një ditore, apo uh, të ndryshujmë gjendjen tonë në kuptim të silës dhe moralit tonë. Nuk është këja mundëshme. Por ajo që na duhet një fillemisht është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 Dhe çfarë më mbeti t'u mua pastaj? Tash kimin dorë detyrat. Modelin e ka marr përsipër Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Sallallahu alejhi wasallam. Për, për krahën e ka marr shaseria. Çfarë më mbeti tash mua? Nga gjithë kymond më mbeti përpjekja e vazhdueshme. Apo çes përpjekja? Mos zhgënihem, mos dëshpërohem, mos të lodhem përpjekëm dhe kur flasim për përpjekjen njerëzit e afatizojnë shumë shkurt përpjekjen. Që them sa kohë na duhet të përpiqemi? Sot timi gjall. Nëse arrijm në moment të vdekjes apo të hiqë një vesh të keq, dhe për disa minuta të jetojm të lirë nga injektimi i kor sukses. So. Edhe pse nuk duhet këtu të ndimi i lirsh, ah po pas ka vak, jo po them deri te. Nga se përpjekja jon për tu përmirësuar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 A dhe përpjekja për ne adhurim ato tjerë. Të ndërpjekës ato tjerë, se kjo na stimulon. Normalisht, derisa <gravity Children> Allahu kur thotë përpjekja thot, "wa për adhurimin thot, "wa abud rabbika <gül <thread> hatta yatik al-yaqin." <gülnın> hatta yatik al-yaqin. Adhurh e zor dhe ma nur dhe derisa të vdesë. Atë adhurimi nuk ndahet, të përisa nuk ndahet adhurimi, përisa nuk ndahet shpirti nga trupi, nuk ndahet as përpjekja kurrë. Për këtë arsye kam përmend sa më duket në emisione e kaluar se njeriu kur nuk duhet të dihet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 por e rëndësish mërë është që luftë të ndi të fitash. Për në nga tha t'hojgjë, kur tha që vendosat plakan ta. e fort, <coughs> dhe më së kërko të dishtë se kemi sa hullumë ti me thamë ke zermë që pëtha vendosë plakan dhe vazhdojtë përpisho. Ashtu... Ashtu... Kjo përpje ke vazhdojsh mërë. Unë kam ledzuar, ta është në qo se nuk gaboj, po së <coughs> të këmës sërkëma nësi në gabimi, po uh, kam ledzuar se uh, prënari i...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 imi njerëz në, do të thën, e pishim. Po, në këndritim, më ka pëlqyer një fjalë disomentatore ku thotë ku uh, thon se e ne uh, çon nëi përpjekat. Atër dëshimi është shkallët e suksesit. Atër dëshimi shkallët e suksesit. Po, nëse suksesi është i lartë, apo nuk kam mundsi përpjekën e parë të ngjitem, po. apo atër dëshimi bëhet shkallë për të ngjitur në konstruimin rrugë të atër... e rrugës gabuar, shum zot e ka përsërimën e kësaj. Ku dështova, atë shkollë përgjigjë për lajm. Por ne nuk duhet zgënjyem, nuk duhet dëshpëruar, por përpjekja është e të vazhdueshme. Nga së dhënë këtë thim Allahu xhelalu vela na garanton. ë <coughs> për krohje do na garanton arritje në çellimin e duhur në çfse ne e plusojm kushtin që neve na takon. Dhe ne zakonisht përpjekemi. Allahu xhelalu vela ulli dine jahadu fina li nehdiyana masubulana Kështu kemi dy detyra, ajo e çita konkretesave dhe ajo e çitë konkreusit. Allahu thot: "Ata që përpiqen, ne do t'i ndihmojmë rrugën, do t'i çibrojmë rrugën e suksesit, ne do Absolut, dushyme, zbatëm, t'i ndihmojmë." A ke dëshirën e premtimit të Allahut? Absolutisht, nuk u duhem të dëshirojmë që Allahu zbaton problemin e tij. Atë çfarë të mbetet? Të mbetet që ti të, të zbatosh pjesën tënde, ta luash rolin tënd. Në sa më tepër përpjekesh, më atë për vi për kraha. Sa më tepër mundohuash Mate për të diskalçuar suksesin. Andaj, mos u zgjene. Mos u dëshpëro, se unë kam kështu, nuk mundem. Kam tentuar disherë. Jo, jo, këto gjëra nuk janë të vlefshme për neve. Unë nuk e kuptoj fjalën nuk mundem. Nuk e kuptoj, nuk di çfarë djughur kjo fjalë. Nuk, nuk di çfarë djughur këtë. Unë me heq pa, në falënderimin e humbjes. Unë myrde me lenën e Allahut. Çfarë thui? Munde me lenën e Allahut. Munde me lenën e Allahut. Dëgjolsun për vigjë.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 Kështë i përkrajnë, po përkrajnë... përkrajnë. Mirë, hëtës, qëfar në ndimon në këtë përpjekje? Ose që duhet në ndimojnë? Po tjetë dhe shkak, po dhe ndim në përpjekje për të përmërsuar për moralin tonë. <coughs> në do shto e që vëllim të eksuat në këtë në vlajnëruar, vla është që unë kur përpjekje më përdiqë dhe ndoshta dështimi eventualin të të rafsh mund më shganjen, mund më dekurajen. Apo më duhet një motiv ekstra, një fuqish tytse. A tërë të linë të pytja, pëse kjo përpjekje? Unë pa përpjekjem, shikosa pa lodhëm, nuk pa mundëm dhe më të vazhdojnë më të uqe. Pëse këtë në kjo mundë? Pëse duhet dhe vazhdojnë më të uqe, pëse? A tërë e përgjigja vi e nga shkaku i radhës. Uhum. që është edhe përkrahje, edhe motiv, po edhe shkak, për shkakjeve që në ndihman që të pajisemi e, me moralë të mirë. është të, med të meditojmë në gjendjen tonë, meditojmë në hallen tonë, në qofë se nuk arrimë suksesë. Qëfar du të bëmën? Për shambë, gjithë një njeri e lufton në njështë. Kjo është dhe si keqë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 A mendin kur di kur lutesh, sa përpjekuri? Apo di kur është pelshajse, shpirti mu kalon? Apo çfar të motivon? A të pelshaj po, çfar do të, po të bësh? Farë do të bësh? Çfar do të bësh? Për fundi jam po elshova kët. Në skizidje, ose do të biesh poshtë, do të bëhesh viktimë gjashtë përjetë, ose do të vazhdosh të përpjekur derisa të dal. Ti, ti zi dhe. Edhe këtu i them, çdo musliman te muslimani, çdo kujt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 Ajo pse nuk vazhdoi betejën apo nuk vëre luftën me gënjesën? Pse ndo? Mërteks e, Peygamye, Sala, Sala. e bu, të koronit. Allahu na e fal. Mërteks a di? Ai nuk mjafton era që ka thon pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadhab. Njeriu vazhdon kështu duke gënjur, kështu përpike për të larguar derisa tek Allahu të te regjistruosit gënjeshtar. Atë një që do tëtë të kjo, do tëtë të se ti, ose ai tjetëri, të do tëtë nërrujë që njëti jem gata, do tëtë të që filoni, do tëtë të nuk njëtë ndryshën qilë, pas me emrin gënjeshtarë. Për nëna, Allah o tëtë për shambullë, filonit gënjeshtarit, le janë i sëtë që kaqë furnizim do të merë. Gënjeshtarit, dërgojnë i këtë, gënjeshtarit bëjë. Zotë nërrujët. Shkani i merë një shpirtin gë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 ose i pomoralshme Allahu naroj. Amin. Paramëloj mos njët, njëri ndyshi tek Zoti që leura pas si njëri i dyt. Ka sot i dytë mbranë ti. A nuk ka vjen për tu përpjek? Një njerëzeli për shembull. Ë, uh, ko dëm priecëm. Priecëm me kohë. Do do thotë, ë, uh, titulli i tij është i burgosur priecëm. Mir po. Dësave anë për shembull, kam lexuar Dhe kam po të dokumentarë rarështë në... Shikur, në vëndë Araba, si kurështë në emirate bashkuarë. Njerët që janë të gjukuar me gjukime afajgjate, madhet përjetëshme. Ua kanë dhenë mundësinë që të shlunë nga... të shlunë nga vetja tyre këtë bërtë përjetëshme. Si... në <coughs> kemësurë Koran. Në mësejë Koran i përmendëshë Apo dhe mësimi Kur'anit për mars do të nxjiri. Nxjiri nga ky titull. Kishë mësuar për mars Kur'anit. Ne dukëm Kur'an për mars kanë vrit ndikim ndryshim çuditshëm në jetën e tyre. Janë bërë devotshum, janë bërë sihatshum. Po normal. Me të drejtë. Se, se Kur'ani ka ndryshuar. Apo, dhe s'ka pasmë arsye me për për A i bëj të përqeshëm. Apo. A kuptova? Mi rrezik. Mi po, po, po të thua ti, mëso Kur'an për mars. Unë mëso Kur'an. Ka, ka luaj e kohimja, ka atë përpjekna, po. A ma kur e motivuar me diqë? Ka mësorë. Ande edhe edhe një të vetësime. A dëshën tje është e ka Allahu i shënuar si njeri i drejtë? Po, vëllë. Ande përpjeku. Ja vlenë, qmime është i lartë. Ja vlenë për këtë taritur, të arritur. Tër jetë atë jetë përpjekja. Tër koha. Tër mundit të shpenzotë. Ande përpjeku. Përpjeku dhe mundohu. D Do psohet, mendo çfarë do të bëhet. Ç'do ndodh më morë. Çfarë do të bëhet nëse ndonë të përpiqet? Çfarë do të ndodhë? No Unë një... do të them në kujdes intensiv. A mi do të vazhdojë që të bitej poshtë, vazhdimisht. Vazhdimisht, sigurisht se ne kemi një një një një dritçmur apo dhe kemi në kujdes intensiv me aparate. Apo dhe një fëmijë ka koreshtja pyet: "Miku, çfarë do bëhet po e fika kët pullë? So, do të bëhet mër?" Vdes pacientë. Apo ata një puthje thjesht duket, po më pasoj ndoja. A do ti para mëne, mos e fik puthin përkohës, puthin e, e angazhimit. Mos e prek, mos mos mos ndal mm -hmm. butonin mm -hmm. e, e përpjekjes, qase po ndale rezultati është fatal, fatal. Mirë, unë do të bëj pyetje tjetër hoje në lidhje me nëse kemi njerëz të cilët thotë unë unë përpoja. Një vit, dy vite. Po them edhe 10 vjet, vjet për të përmirësuar. Arritë në të gjendje që e kjo trungu që më përmënë në paku para që është ka për fort e ka gjakosur dhe nuk dronë dhe thot ndoshta për mua është kjo gjendje këshu Këshu që në kam shkruajtur që unë t'jam i t'ilë, sëpse dhjetë vjetë nuk kam dërshuar, pa në mëra një kokaj të gjathot dhe po bashkëdojnë t'ke qëntime se nuk, nuk, nuk jam unë për të rrugë Se mund t'i përgjëgjemi? Ja, unë do i thëja njerët e t'ilë uh -huh. se nuk ës përpjeket 10 vite dhe mos të vrenë shenja pozitive. Mos të vrenë gjurmë të dukshme këtu është e pamundshme. Dikuç mund të, po ti huaj, po flet me supozim, on di rast që është përpjekje, ja është përpjekje. Nuk është përpjekje. Atë nga se këtu Talon... kemi kuptim të drejtë përpjekjes. Ne gjithashtu kemi kuptim të drejtë të ë uh,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 unë garantojë se kjo pajisit dhë të të bënë. Ti shkën mas një muaj, apo dhe thë, jo mas një muaj, shkën të njësërmë. Fal, më faljë, më faljë, po kjo nuk e, futa, e futa në rrimë dhe pësëpunën më. Ajë të pyëtë, kjo është për 120 volt, apo? Më faljë, në që farë dhe dushë, po regullë i mirë mbajtë është në 100. Nuk është që si ke, si ke për mbajtë, Se mos nuk ka është problemi te parisia, se nuk çndron parisia, normalisht nuk është bën parisia për 200. Edhe këtu i themi një herë top. Nuk çndron njeri për shembull, nuk mund njëri, uh, që, uh, të çndron njeri. ë që të përpiqet për të përmirësuar, që të përpiqet për të dalë nga vështëksia, ndërsa natë e jetën në shoqëti të këqij. Nuk e bën vetja, është është rrymë e lort, se ç'i mund ta bëjmë ne? Andaj na dieng kë shoqëri. Edhe më joh, ja, ja, kështu zbombra luq bankstë. A nuk bën kështu? Duhet, duhet këtë më bën, duhet këtë më bën. Edhe mjeku kështu thot, unë të kam vënë laç, fshkon mës një javë, thot. Mfal mjek për asgjë. A nuk është pa mua është për vëllazgji. Si asgjë, komo si për vërtet, pak dënohet po, asgjë. Sa të çuditë ke pi, të këtri. të gjanë anë ditë. E fleton të kon katri, të kon tre herë ditë. Po të kon tre ditë, normalisht nuk bën. A dei them, për bojë, për bojë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 Mirë po kam balë të duke ndërtuar, a i thëmë, falë Allah, po duhet me rrgunjë një, po normal, se përpjekja, pa mirë në batë një dukër, pa kudjes një dukër, është si kurse. Ata të mos të bësh asgjë. Atër, vim kejë që thëmjë, otshë ka ndodhë në disëta raste, më të mendoj kur ka janë këshiluar për të përpjeko për të lerguar, për lergonë nga ambjendi që të reshënë, dhe në thëmë, se ajo është Ata është e cili do të shofi ku është në mirë batja më duhur? Aja din dopsinë ti. Mm -hmm. Aja din qëfar e kasinë në këtë gjandje. Aja din qëfar e provokonë. Aja din më mirë. Ata i kushtë është që të largohesh nga vendi i cili të ka bërë të këtilë. Nga vendi i cili, për shambull, të ka pjek në këtë keqë. Por të që se njerë nuk e marrë parashur në këtë këshilë, atërë në normal. Nuk mund të themi, për sh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 rregullave të mirëmbajtjes dhe kujdesit u ka rregulla, rregullora. Çdo paisje ka me vetën atë gjë. Po, aty medikamentet shkruan të farë temperaturë duhet të mbajnë sortha fati, kohë dorë, po, distancë nga kohë në kohë ekshmëra. Për mbajë kësaj Melena Allah xhelal do të ketë sukses. Patjetër, patjetër. Qase nuk bëhet fjalë për recetë mjeku. Am kuptuar që mund të, të gabon. Nuk bëhet fjalë uh, për uh, për vlerësim eksperti, nuk bëhet fjalë ashtu, pse mund ruk, të gabon. Bëhet fjalë për garancë hynjore. Ai të garanton. Një që këtu leneh diën e hum garantisë dorish. Se pa mundsh më të arrish. Nuk nuk nduot. Atë ktoi on tash i kemi dy gjëra. Dy aspekte. Allahu thot do të arrish. Ti thua. Dhe Allah dhe kërkon me të përpjekun. Okay. Ti a mund të ush ozot përpjeka?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 ndijkim sa intervistat që i marr në teren në lidhje me përpjekjen në përmirësimin e moralit dhe kemi përsëri në studio. Sa kohë duhet valla për të lënë një sillet të keqe? Pikë s'parë për ta marrë një ves të keq duhet shumë kohë. Edhe për ta lënë vet duhet një kohë shumë e gjatë për të lënë një ves të keq. Duhet të durim Për shemb, mund të mvesh as siç cigaria. Cigaren është kjo. Nëse në do ta lësh, ole direkt o nuk lësh, do nuk varet më shumë nga ko, varet më shumë nga do të them nga përkushtimi që ke për ta lënë atë vezë. Ko apo është diçka tjetër? Po. Duhet shumë vendosmëri, po.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 Allahu shulle. Sa kohë duhet vla për lënë një një vesë keq? Sa kohë nevojitet? Po. Ëh, për të lënë një vesë keqës diçka vështirt, nuk është të lënë, por kjo varet nga rrethanat, nga lloji i vesit, nga mënyra se si ajo do të lidhet, edhe nga vet personi pastaj, nga volonteri personi. Por domethënë me ndihmën e Zotit për të arritur me sukses, domethënë me bindje të madhe që është bimë rregull Zotit. Ëh, nuk domoshem për mari robim ndihmën e ty, madh. Në shpresin që dhoti mund të, mund të lirë. Po lutja duaja, sa, sa ndikon? Dhe sa e përdojnë? Lutja duaja sa më e vendasë për tijet, sa më bindjet këta i të më zati ti. Në dikom dhe më të më të kanë në nësaj pozitive, për të lënë krives.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 A mund të dikush për shembull, unë ndiej ka pejgamberin e Sallallahu Alaihi Wasallam, por nuk përmijësova. Nuk, nuk, nuk është e mundshme. S'është e mundshme me momsimet e Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, me moralin e tij dhe mos ti jesh mirë. Kjo shë, nuk ndodh. Nuk ndodh kjo. Edhe gjithashtu, njëri më thon, unë ne dashoj shënjë muslimanët mirë, po nuk e di, nuk nuk e di në fondin dimë, siman nuk e di. Pastaj nëse rrëmin në, në shoqin që nuk përgojon,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 Uh, hujgjën nga një një abis o uzim, ju jo nga veti ati, nga, nga, nga, nga borimet N'me të vesë, nga mësimet Ndjë. e, e fesë, dhe qëfar ndodhë? Dhe dhe mura këto për dyqysh, po të qëfar për i të olavë? Më pëlqau një ditë, një foto, e, tash më kujtua, një njëri kështë e dalë në atyrë, po? dhe është, o Zatë me të rego shenja se i existantë. Nështë, hanë është <laughs> kërqenë të ujetë ishenë, dhe i shikonë të në këtu dhe pritë se shajë. Mund jes lind diell dhe, dhe, dhe e shikon do të thot Zotin duke pritë ende. Do të lind, po është tërë këtë diellin, po lind ndyshimin të hånos dhe ditës, mm. ai nuk nuk i bën kë pështypje, ku je Zot? Si dënti me, qërta, si me të kallzuar që ai si do më tregu në fytyrën, si do ta? Sa njerëz kanë era, më ogdin të vlerësojn mundin për krahin, nuk din të vlerësojn ndryshimin. Ke qen, a din ku ke qen, sik si e vo? Nuk nuk din të vlerëson se ka, ti ke ndërush shumë.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 dostaj fundit Hoxha po sa do të thosë trajtuar... se kimi zgjat shumë këtë shkaqe shkaqe sepse në rancim ndaj me kuesorët që ne kemi përmendur që na ndihmojnë diçka ku fundit do trajtojmë në ciklet po tash në çopse do të ishte shko ku i fundit për ciklin jo për detyrimisht do ta shpije tek një shkak që zakonisht përmend i fundit apo përmendën shkaqe të tjera si sebepe si shkaqe dhe gjithmonë këto shkaqe kur realizohen Më shkakton dhunë që është lutja. Që nuk kupton dorëzimin para Allahut Aziz. O, o Zot, unë e mora modelin, unë o Zot u përpjeka, unë o Zot edhe braktisa shoqinë e keqe dhe jam rrezmir, të gjitha ato që më përkoshin mua unë i mora paraqisht. Pra o Zot, më ndihmo që të udhzohem tash në rrugën e drejtë. Më ndihmo o Zot që të përmirsohem. Më ndihmo që të kem moral të cilët më mirë. Vatë përgëmberi, s'a s'a s'a më ndirruar, është lutur për mellë të mirë. Nuk e thërë, Allah me hdini ila ahseni l'akhlaq, o dhëtë me uza në moralin më të mirë. Fa innahu la jehdi ila ahseniha illa antë. Në shënë nuk uza në për të mirët e moralit, dhe nga me e mirët ti, asë kësh përstej. Përda Allah me lutë. Të njëri përshamë vijë dhe thëtë, Unë e kam këtë me të hoqë, kam përvuar, po për nuk, a i ka lutë zotin, i duke të disi lutja, e, i duke nga shka që ty e fi kase. Jo dhe ndëruar, në që se ti i merë shka që të duera që ty të për kase, dhe pas të i ja e dërzhen, Allah gjëllëval e halin të ndë. Nuk e lutër, kjo është qëllë që suksesit. Në thuj në sejqde, thuj në lutët vetëmuara, apo, që përshë të kam përruan djetarë, bashkë i duarë si në lëpsë, Apo, do vendos tek gjoksu, tamam tek pjesë njere, kësot, lip, Apo, te e lëkënit, kështu lëkë, kështu lëkë. Apo, ti me dy duart, nuk po lëkë me dy duar o Zot, s'u lëkë pinga kresat. Me ti, ti po lëkë me dy duart. Apo, si lëkë sipërtej, si Allah të manduan, o Zot të manduan. Unë e kam nevojë asje. Në qoftë se vazhdimet e te, unë shkatërruam. Unë psej. Unë vetë nuk mund të dal. Më duhet ndihmë jote, më prokoh Zot. Allah e kur sintërt, Allah është i drejtë. Donc e e rregulluar fillimisht gjendja shpirtnore te ksoj kerkese. Pa per ballse kerkese. Pastaj duke u kujdesur edhe per kohrat, ku ndoshta goditja mund jetë moje foqeshme, sikse mjën pjesa e tretë e notës. Po kjo e per pikje, po. Kjo lutje. Po patjetër, patjetër kjo esh per pikje. Duke u kujdesur per pjesen e tretë dhe... te notës mes zonave kametit, ne se edhe ne do ta caktuara ku ndoshta mund te keth spres me te per seloj per djegut. Lut Allah ne banu. Lëtu Alla Gjellë le vredhe edhe për tirit, ka një mund mës nga pëlqen sile e fmië tonë, dhe timi në të paftë për të në shuar. Athera dhe tëllëtë allahët azzjallë, lëvëtja. Dhe tëllëtë allahët azzjallë, që së vallahët lëvëtja mundë bëndu shimën allahët. Imam Bukhari, rrahimullah, a dhe më ndërhuar se, e rëtë dhe rëvërëmër, dhe dhe rëvërëm i ti, në vëgjli, Këçeni problem sfit shumë shumë madh po none ti apo ka shumë mërzit në ati vardi mësh kaqojt dhe kalut Allahu xhellahu ole ozati xjesis kthjat pomërit kthjat pomërit nëna ibn buxherit u sheh Allahu vazhdimës shikoj kthimi i pomërit është shumë më shtir se so sa t'largojë një vesh ka ne mund ta largoj një vesh nga vetja ime apo më mund më përkroj por kthimi shikimi nuk vuan nga mund të përkroja Ma ndje, në këtë rëtim edhe medicina mund tjetë e paftë. E paftë, paft, otshë. Duaja, e nënes, po. Në, në moshë në një leqare, kër i ka bujnë më Bukhari në nën vitë, në nën vitë, ka ma lutje e sinqenë kanela. So how... E vërdushma, nënë në ashen në ndër Ibrahimin e Alisabë. Apo, edhe në ndër Ibrahimin e se më thëtë, ti e duke lutërë Allahon që sa ku. Dhe Allahon ka dërguar mua, që të përgëzoj se birë të një ës Te ëndërshë dhe nga nga gzimon ngritet apo te vrapon te djali nusë tëndash te ëndërshë se do do ve e gjeneralish djalin që do ka do ka parë Allahu ja ka thënë shekimin e Buhariut se pasoj e lutjes në esti e sa shembujt tjerë se tash nuk do të thash për lutjen por kështim me lutja por dua të them që ti jeni të bindur të bindur se lutja Allahu xhalla xhallalu na sot është ai që na e ka çlirë asukus e ka punuar në dietar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 Melien Allahu Jellaluhu, lutja ju në këtë rrym është një shenjë e drejtpërdrejt nga ana e Allahut Azza wa Jell, se ajë dëshonant në ajm kët, por ka dëshëruar që fillimisht vije nga ana ju në kët lutje. Pa lutja është gjithashtu shumë e fuqishme këtë rrym për shkaqje të efikasë ngëruar në përmirësimin e moralit ton, madje edhe në, në, në, në, në, në shkulin e veseve të këshillia dhe mbillën e virtyteve dhe vlerave të mirëfillta islame. Allahu na mbus gjithasht. Amin Allahu. Nëse bëni një përmbledhje të shkurtër të gjitha shkaqeve që ne i përmendëm në trajtuam, duke folur për, më për sinqeritetin dhe më këto edhe fjala, etj. Në Shqipëri nuk përdorim shumë gjallë dhe dert, por tani për pjesë timjeve ajo, për të bërë gjallë dhe derta me sinqeritet, se nuk më thuhesh jam i sinqert. Vazhdo me dien, duke thënë se dija është shumë e rëndësishme, por po jo dietha, por dija e kërkuar dhe e zgjedhur, fole për besimin dhe rolin e tij në, në shpirtmoralit, na fole huç për traditën profetike. Pasimi i plot i kësaj tradite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 takojmë i në cikil të ri në tema të rejë, në emision të rejë, i avë në arshme dhe mëtutje në emisionin do në rrugat drita laud. Qofshin kujdesi në Zotit, Allah i underoft të bëhë vërtet të keni përfituar në përmisimin në moralit në rrugën drita laud. Selamu alaikum, u rahmetullahi, u barakatuh.